Arrazoin ekonomikoak aitzinerat ezagiz, egina izan da proposamenda departamentuko kontseiluan. Berzalde, departamentua zerbitzu hori kitoik egiten duen azkenetareikan dela, aitzinatzen du nagusiengoan den eskoinak. Hanik trundai zentru eskoineko haute txia. Denak, enganakute, hanitz uh, soza falta dela, berdela soza harrapatu eta huai hartioa, uh bakarrik hau zapesek zuten uh, pagatzen aurrendako. Hordion uh, departementoak eta kogarra joak uh, bario dute 8-2 milion uh, urte guziz. Eta uh, wala, hori bizizik gari oda. Horai hartio zen uh, zerbitzu baten mugizteak baztergeetak sohle zazkela jalatzen du oposizioak bereziki barnek aldeko familieek begira. Marri Kristina Aragon haute txei sozialista. Dudak baditu, proposamen hunen zentzua ibegira, alde batetik bahnek aldeko familien kaltetan izanen baita, alainan jiriguneetan gara joan kompetentzia jiriak hartzen du bere gain. Hor dion, zinez, departamentuko baserri alde usua lehetaike unkitua erreforma unekin. Uh, Berzalde eskoinak aitzinatzen duen argumentuetan, batzuek zerbitzu hori ez dutela baliatzen aurkitzen da. Zabezte gauza bat zen ere uh, autobusak omen usu butsak ziren uh, bako txak zelaik. Uh, uh, gero giletik aitamek usu bere ututipiartan zuten eta giletik uh, bere aurra ere maiten bako bere etxetik. Eta ganaidu uh, autobus horiek uh, usu butsik debaldetan aizela eta kari ozela servitzu hori. Kasu hauek salbuespenezkoak dira oposizioaren dako. Zigor bat da, emaiten duten argumentoan, burraso batzuek autobusanrentzat izena eman onduan, berek e omen dituzte eskolarat ere emaiten. Gertadaike, baina ordeon zertako behar luke departamendu osoak, ordaindu salbu batzuengatik, batzuen bertzen manera batez behar da pentsatu. Jakin behar da eskoletako garaioen kompetentzia departamendutik eskualderat pasatuko dela elduden urtean.